Ольга відчинила хвіртку, вказала рукою непроханому гостю за двір. «Забирайтесь!» І коли він, ступаючи назад гусь, опинився на вулиці, Ольга аж хряпнула за ним хвірткою з пересердя. Образа і лють накочувались до грудей, і ці почуття були зараз сильніші за страх. Однокий. Віддаляючись за багнючену вуличку, ще раз озернувся. «Пошкодуєш? Було б за чим!» – кинула Ольга у слід на хабі. з сутіні, схилившись на тин, до неї стиха озвала сусідка. «Смілива ти, Олько!» – отак так витурила за проданця з двору. «А чого йому зуби дивитись?» Де ж він, більмуватий, кажуть їй, підслідив схованку партизанську. П'яний сам нібито розповідав, як підстаріг свого родича, коли той уночі машиною бочки возив до лісу. Братопродавця відплата знайде, вислухавши сусідку, мовила Ольга. Після появи на подвір'ї у неї одного кого, неприємний осад кілька днів гнітив Ольжену душу. Однак поступово звільнялась вона і від цієї гнітливості, віддавшись звичним домашнім клопотам. Синова допитливість, дитяча охота до читання, що далі більше і матір прихиляла до книжки. Вечорами позатулявши вікна, при укрученій лампі, вони іноді допізна засиджувались над котроюсь із тих книжок, що їх Ользі вдавалось діставати. Хоч у цьому не було утруднень, неподалік доживала віку самотою стара, ще земська вчителька, і доступ до її книгозбірні для Ольги був завжди відкритий. Крім вчительки, ні до кого зараз Ольга не ходила. Майже ніде не бувало. Іноді навідається до неї погомоніти Сусідка-тітка-малашка. Принесе купу різних Одна гірша за другу чуток, А як піде сусідка, То знову лише вітер шумітиме Над хатою осокором. Дощить без кінця. Влітку в погожу сонячну днину Спагорбу от вітряка Можна було бачити удалечі на обрії, Маківку райцентру, монастир на горі. Ніби якийсь форт, недійсний, несправдешній, Стримкого марива зітканий, Та все ж при певнім освітленні деколи поставав перед очима, Пережитим торкав душу. Не раз Ольга виходила з сином на край хутора, Щоб глянути з пагорба. На підобрійне видиво, на далеку районну ту гору, де вона не один рік набирала червоний степ. Тепер і той краєвид зник за дощами, туманами, набагато тіснішим став світ. Хмари пливуть і пливуть над самою головою. Дні Весь час сутнясті, ніби сонця вже й в природі нема. Дивна річ стала помічати за собою Ольга, що їй раніше такий завдачий роботящий. Тепер часом і до колодязя йти було нехіть, Снувала по двору аби день до вечора, а коли поночіє завішують із Васильком вікна і разом до книжки навіть після того, як синок куди спати. Ольга ще довго у темряві передумує прочитане, і ще їх ось поезії, може, не таких уже й досконалих, раптом зрине, озоветься до неї світ зниклий і тим ще дорожчий. Раптом побачить себе зовсім юною дівчиною, на луках квітчастих, серед знайомих хлопців та дівчат, коли на травневі свята гуртом виходили далеко за насип, на природу. Ось там до схочу тоді співалась та жартувалась».